Isabela Vasiliu Scraba, fișa din Wikipedia înainte de vandalizare Isabela Vasiliu Scraba este filozof și istoric al filozofiei, în opinia istoricului literar Constantin Ciopraga, membru de onoare a Academiei Române, este o eseistă de prim rang. Autoarea numerase volume de filozofie și de istoria ideilor, ea a publicat după 1990 peste 200 de studii și articole în țară și străinătate. A fost influențată de Constantin Noica și de Anton Dumitriu. Alexandru Paleologu i-a apreciat demersul critic voiciunea intelectuală și expresia. Repere biografice Studii liceale la București, Liceul Spiru Haret și Liceul Ion Luca Caragiale Absolvă Facultatea de Inginerie Chimică din cadrul Institutului Politehnic București, după care lucrează 5 ani ca ingineră chimistă la un institut de cercetare. În semestru al doilea din anul universitar 1989-1990 și în semestrul întâi din 1990-1991 este profesor invitat la Universitatea din București unde ține două cursuri despre Immanuel Kant. În anul 1992-1993 este profesor suplinitor de germană la Liceul Lucian Blaga din București. Citește ani de zile filozofie la Biblioteca Academiei, semnând condica de cititori în anii 1985-1991. Participă la seminariile private ținute de Anton Dumitriu la domiciliul său din strada General Broșteanu. După criticul literar Cornel Regman, Isabela Vasiliu Scraba este un element dinamic cu pregătirea adecvată în domeniul pe care îl ilustrează, domeniul de frontieră, cum se spune, și pe deasupra un condei prob și plin de vivacitate cu un stil al polemicii de idei de o certă originalitate. Statul polițienesc comunist am piedicat prin cenzură polemica de idei, aceasta fiind rău voitor confundată cu atacul la persoană. Manipularea prin uniformizarea gândirii și tendința de reprimare a libertății de expresie au rămas sechele greu de înlăturat după abolirea comunismului. Cenzurată de presa comunistă. Studiile sale critice asupra filozofiei lui Constantin Noica, Anton Dumitriu, Lucian Blaga, Petru Comarnescu, Platon, Kant, Heidegger și Jaspers au putut fi publicate abia după 1990. Isabella Vasiliu Scrava devine un nume de rezonanță în domeniul studiilor platonice, cu volumul Mistica Platonică, 1999, precedat de Atena lui Chefalos, 1997, Filozofia acromatică la Platon, 1997, și de configurații noitice la Platon și la Eminescu, 1998. Citat Doamna Isabela Vasiliu Scraba are temeritatea de a străbate cele mai dificile texte platonice direct în originalul Elin. Faptul încă și mai rar pentru timpul acesta o face nu numai cu o elegantă grație feminină care își anexează vaste și aride teritorii ale erudiției în domeniu, ci pătrunde temele filozofice în cauză cu o capacitate de aprofundare de-a dreptul bărbătească. Sincer vorbind, cine ar putea să nu i invidieze? Scrie Ion Papuc. În domeniul istoriei filozofiei, i-au fost foarte apreciate cele două volume despre filozoful Naionescu, întâiul creator de școală filozofică românească. Primul volum tratează despre gândirea religioasă a acestui faimos profesor universitar, metafizica lui Naionescu în unica și dubla ei înfățișare 2000, al doilea volum evidențiază răsfrângerile gândirii Naionescene în creația eminenților săi discipoli. În labirintul răsfrângerilor, Naionescu prin discipoli săi Petrețuțea, Emil Cioran, Constantin Noica, Mircea Eliade, Mircea Vulcănescu și Vasile Băncilă. 2000 Citat Am citit într-un suflet în ser de neuitat cele două noi cărți ale dumitale despre Naionescu, scrise cu atâta avânt nerv și pasiune, virtuți parcă mai rare în cultura noastră, dar cu atât mai demne de invidiat. Nu mai vorbesc de harul fără concurență al gânditoarei, pe alei rare printre gânditori. Câtă pricepere, cât suflet, câtă iubire și mânie în scutul și spada, mânuite de o prințesă a spiritului românesc. Vii mulțumiri, recunoștință și calde urări de noi turniruri onorate cu aceeași forță, cald omagiu. Scrie Alexandru Husar Un larg eco în presa culturală l-a avut și volumul dedicat fenomenologului Alexandru Dragomir, fost eleva lui Naionescu, Mircea Eliade și Mircea Vulcănescu. Propedeutică la eternitate, Alexandru Dragomir în Singurătatea Gândului, 2004 Apărut la câteva luni după publicarea gândirii lui Dragomir, trunchiată și modificată de editori, fără a semnala modificările operate. Vezi Alexandru Dragomir, Crase banalități metafizice, editura Humanitas 2004, tradusă în franceză, banalite metafizic, vrem Paris 2008. Nevoit de împrejurări independente de voința sa, Alexandru Dragomir a fost silit să aleagă exilul interior, cum au fost siliți mulți alți gânditori originali, cum ar fi Lucian Blaga, Ion Petrovici, Mircea Florian, Nicolae Bagdazar, Dan Bădărău, Elena Moisuc, Petre Pandrea, Pepe Ionescu, Constantin Micu Stavila. Petre Ciuța, Gheorghe Ciorogaru, Octavian Nistor, Constantin Floru, Radu Stanca și alții, care au refuzat să se preschimbe în păzitora esclaviei intelectuale din comunism. Pe dinul Noica, filozoful care își literaturizase gândirea dilundă în fraze cuceritoare spre a ocoli cenzura, Alexandru Dragomir îl apostrofa Ades, cu întrebarea amical răutăceasă Dinule, când ai de gând să te apuci de filozofie? Adică de expunerea clară a gândului propriu Interesată de exilul cultural interior și exterior Isabela Vasiliu Scraba studiază gândirea unor filozofi români marginalizați de teroarea ideologică Naionescu, Mircea Vulcănescu, Alexandru Dragomir Horia Stamatul, Constantina Măriuții, Constantin Oprișan și alții, fapt care i-a atras o oarecare marginalizare din partea oficialilor culturii autodeclarați victime după cosmetizarea propriilor biografii. Bucuroși de a se autoprezenta dreptunici, recomandându-se reciproc, foști de beneficiar ai comunismului, au creat un vid artificial în jurul lor, insistând sinedie într-o fixare a ideii preconcepute și lipsite de bază reală că n-ar exista filozof român de anvergură universală. Specializări. Studii postuniversitare de filozofie la Sorbona, Paris, Sorbona IV. 1988 și 1991. La Universitatea Liberă din Bruxelles 1988, la Universitatea din München în 1990 și la Universitatea din Nisa în 1991. Pentru a ocoli atenta cenzurarea scrierilor filozofice publicate în comunism, Învață la Universitatea Ioan Dales din București, spaniola, italiana, engleza, franceza, germana și limbile clasice, greacă și latina, întâi cu profesoara universitară Adelina Pietkowski și apoi cu profesoara universitară Felicia Vans stef Afilieri Liga Româno-Italiană la Sociation François Mauriac France, Uniunea scriitorilor din România. Lucrări filozofice. Volume 1992. Filozofia lui Noica între fantasmă și luciditate. 1993. Inefabila metafizică. 1995. O pseudo -descoperire a unui pseudo-pragiat, lucrurile și ideile platonice. 1996: Despre existență, ființă și esență. 1997: Filozofia acromatică la Platon. 1997: Atena lui Kefalos. 1998 configurații noetice la Platon și la Eminescu. 1999, mistica platonică. 2000, metafizica lui Naionescu. 2000, în labirintul răsfrângerilor, Naionescu prin discipolii săi, Petrețuțea, Emil Cioran, Constantin Noica, Mircea Iliade, Mircea Vulcănescu și Vasile Băncilă. 2003. Contextualizări, elemente pentru o topologie a prezentului. 2004. Deschiderea cerului într-un mit platonic și în Mioriță. 2004. Propedeutică la eternitate, Alexandru Dragomir în singurătatea gândului. Spicuiri din eseurile publicate de Isabela Vasiliu Scraba, în presa culturală Moartea martirică a Părintelui Arsenie Boca 1910-1989 Un adevăr ascuns la centenarul sărbătorit la Mănăstirea Prâncovean În revista Argeș, octombrie 2010 Noica, împreună cu Alexandru Dragomir, în cultura colectivistă în revista și aprilie 2010 Sfârșitul lui Constantin Noica și sfârșitul comunismului În revista Plumb Cât de subversiv putea fi Constantin Noica? În revista Meandre, Centenar Noica, anul 12, numărul 1-2 Hidra criptocomunistă la râpa robilor din Aiud în revista Origini Romanian Roots numărul 11-12 noiembrie-decembrie 2009 Angelologul Pleșu pe fundal de Mircea Vulcănescu într-un film la TV Cultural în revista oglinda literară, numărul 95 noiembrie 2009 Constantin Noica despre viitorul culturii europene în revista Dacia Literară numărul 85 Batjocorirea martirilor neamului în proiectul mânăstire de la rupa robilor din Aiud în revista Origin Romanian Roots numărul 67-8, iunie-iulie-august 2009 Noiga pe lista neagră în revista Origin Romanian Roots numărul 90, septembrie-octombrie 2009. Constantin Oprișan, unul dintre discipolii necunoscuți al lui Heidegger, în revista Rost, numărul 70, decembrie 2008. Constantin Noica și discipolii săi, în revista Noi Nu, 8 iunie 2009. Părul lung și blond al lui Culianu, în Romanian Studies, un fals filozof al religiilor, Andrei Pleșu, despre unul autentic, Mircea Eliade, în revista Oglinda Literară, numărul 90 iunie 2009, Noica în cifru umanist, în revista Oglinda Literară, numărul 92 august 2009, un al patrulea volum de istoria credințelor, și ratatele colaborării al Iliade cu Ioan Petru Culian, în revista Argeș, numărul 4, din aprilie 2009. Lichidarea lui Iliade prin intertipuri, în revista Oglinda Literară, numărul 88, aprilie 2009. Moartea spirituală în receptarea din țară și visul premonitorial al Iliadei, în revista română, numărul 1 din martie 2009. Precizări în țara lui Eliade și Culianu, în oglinda literară, numărul 85 ianuarie 2009. Indice de manipulare în eseistica lui Ion Papuc, în revista originii rumenie în ruți numărul 1, 2, 3, 2009. Răbdarea îngerească a cu Ioan Petru Culianu, psihosociolog al religiilor, în Revista Oglinda Literară, numărul 84, decembrie 2008. Un Hocus Pocus și Ocacealma, numirea Institutului de Istoria Religilor, cu numele lui Culianu, în Revista Oglinda Literară, numărul 83 noiembrie 2008 Mircea Eliade și manipularea postdecembristă perpetuând duplicitatea dinainte de 1989 în revista oglinda literară numărul 87 martie 2009 Eliade și Culianu în universul minciunii decembriste, în revista Argeș Numărul 6 iunie 2008. Ultimul interviu al filozofului Alexandru Dragomir în revista Asaki, de la numărul 1 2008 la numărul 8 2009, în 10 părți la toate numerele din 2008-2009. Parabola orbilor despre receptarea lui Constantin Noica sau filozofia în comunism și postcomunism. În revista Argeș, numărul 7 iulie 2008 Primatul spiritualului în naie Ionesiana iubire ca instrument de cunoaștere, în revista Argeș, numărul 5 mai 2008 Mircea Eliade și detractorii săi, în revista Argeș, numărul 11 noiembrie 2007 Mircea Eliade în Ciberspațiu, în revista Argeș, numărul 6, iunie 2007. Religie, arhitectură și ocultism în castelul H2 de la Câmpina, în revista Argeș, numărul 4, aprilie 2007. Războiul religios permanent, Horia Stamatu și Constantin Noica, în revista Argeș, februarie 2007. Ultima revelație a filozofului Alexandru Dragomir, a nu te vinde, comportă nebănuite riscuri, în revista Argeș, octombrie 2006. Constante ale manipulării în biobibliografia lui Mircea Vulcănescu, în revista Argeș, iunie 2006. Un text cioranian care ne privește doar pe noi români. Despre Mircea Vulcanescu, în revista Origin Romanian Roots, numărul 90 din 2005. Alexandru Paleologu, un iubitor de înțelepciune discret, în revista Argeș, septembrie 2005. Opere bilingve și traduceri din scrierile esejistice. 2002 In the Labyrinth of Reflections. Nae Truth's Disciples, Petre Tzuțea, Emil Cioran, Constantin Noica, Mircea Eliade, Mircea Vulcănescu, and Vasile Băncine. 2004, The Opening of the Skies in a Platonic Myth and in Miorița Ballad. 1998, Cultural Interference in Present Day, European Literatur Contribuții la volume colective Almanach origin 2010 Acta muzeei Maramorosiensis 2005 Posfață la volumul Constantin Peșan, Cărțile Spiritului și alte poezii București 2009 Almanach origin 2005 Almanach Origine 2004, Almanach Origine 2003, Acta Musei Maramorosiens 2002, Les Interférences de Culture dans la Littérature européenne contemporaine, France 2000, Acta Musei Maramorosiens 2007.